Розділ шостий. Ціна спогадів. Хроніст спустився сходами до загальної залишинку. Путь камінь. Аж увечері наступного дня. Він був блідий, Похитувався і ніс під пахвою свою пласку шкірну сумку. Коут сидів за шинквасом, гортаючи книжку. «А, наш випадковий гість. Як там голова?» Хроніст підняв руку, щоб торкнутися по тивці. «Трохи поболює, коли я надто швидко рухаюся. Але все-таки працює. Радий це сказав Коут. Це Хроніс завгався, взираючи з довкола. Ми в красвіті? коуд кивнув. Так, ви досягли красвіту. Він театрально змахнув однією рукою. Квітучої стовиці. Домівки десятки людей. Хроніс витрачився на чоловіка за шинкласом. Сперся на один зі старів, щоб не впасти. Обпалене тіло, Господні, приголомшений вимовив він. Це справді ви чи не так? Шинкарно, наче спонтачився. Прошу. Я знаю, що ви будете це заперечувати, сказав Хроніст. Але те, що я бачу минулої ночі. Шинквар. Шинкар підняв руку, наказуючи йому мовчати. Поки ми не обговорили можливість того, що вам отим ударом по голові вибило з неї клепку, скажіть мені, як дорога дотінує. Що? Розготовано перепитав хроніст. Я промивав не дотінули, я... Ой. Ну навіть якщо не брати до уваги минулої ночі, дорога була ще та. Біля абатового броду мене пограбували. І відтоді я йшов пішки. Але все це виправдалося. Бо ми... Бо ви справді тут. Писо на меч, який висів нашим класом і глибоко вдихнув. На його обличчя відобразилося щось схоже на тривогу. Прошу зауважити, я сюди прийшов не для того, щоб нашкодити. Я туди через ціну. «Призначено за вашу голову». Він кволов усміхнувся. «Я, звісно, не мав би жодних шансів вам нашкодити». «Гаразд», – урвав його шинкар, діставши шматок білого полотна і заходившись начищати шинквас. «То хто ви такий? Можете звати мене хроністом?» «Я не питав, як мені можна вас називати», – сказав Коут. «Як вас звати?» «Деван, Деван Локіс». Коут перестав чистити шинквас і підняв очі. «Локіс? Ви родич герцога?» Коуд затих і кивнув самому собі. «Так, а як же? Не просто хроніст, а хроніст!» Він пильно подивився на висуватого чоловіка, зміруючи його поглядом. «О, це так. Саме великий викривач». Хроніст дещо розслабився. Йому, в очевидь, було приємно, що його слова... що його слава бігла поперед нього. «Я й раніше не намагався критися. Я вже багато років не сприймаю себе як Девана». Давно залишив це ім'я позаду. Він промовисто глянув на шинкаря. Гадаю, ви і самі дещо про це знаєте. Коут пропустив запитання повз вуха. Я багато років тому читав вашу книжку, шлюбні ігри, Дракуса звичайного. Вона непогано відкриває очі юнакові з головою забитою оповідками. Опустивши погляд, він знову заходився терти шинква з білою ганчіркою вздовж волокон деревин. Зізнаюся, довідавшись, що драконів не існує, я був розчарований. Для хлопчиська це гіркий урок. Хроніст усміхнувся. Правду кажучи, я і сам був трохи розчарований. Пішов шукати легенду, а знайшов ящерку. Дивовижну ящерку. Та все ж таки ящерку. А тепер ви тут, сказав Коут. Ви прийшли довести, що я не існую? Хроніст наривовував засміявся. Ні, розумієте, до нас дійшла чутка. До нас? Втрутився Коут. Я подружував з вашим давнім другом, Скарпі. Він узав вас під криво, так? Промовив Коут. Собі підніс. Оце так, учень Скарпі. Насправді, швидше колега. Коут кивнув, досі не виражаючи жодних почуттів. Є мих би здогадатися, що він знайде мене першим. Ви обидва пліткарі. Хроністова усмішка скисла. І він проковтнув слова, які першими опинилися у нього на вустах. Заспокоївся. Він лише замить і не без усилля. «За чим я можу вам служити?» Коут відклав чистий шматок полотна і всміхнувся своєю найкращою шинкарською усмішкою. «Чогось поїсти, випити?» «Кімнату на ніч?» Хроній здовагався. «У мене тут є все!» Коут завзято замахнув рукою, показуючи нас за шинклас. «Старого вина, м'якого і красивого, п'янкого меду, темного пива, чогось плодового, слив'янки, «Вишнівки, зеленого яблука чи афинівки?» Коут показав на кожну з пляшок по черзі. «Ну жбо, ви ж точно чогось бажаєте!» Він усе говорив, а його усмішка ставала дедалі ширшою, відкриваючи забагато зубів для привітного шинкарського усміху. Очі ж його водночас холоднішили, а в них зростали жорстокість гнів. Хроніст опустив погляд. «Я думав, що...» «Ви думали насмішкувати про мовий Коут, від його усмішки не лишилися і сліду». Дуже сильно в цьому сумніваються. Інакше ви могли б подумати, це слово він вимовив різко, на яку небезпеку мене не наражаєте, їдучи сюди. Хроніст що постчервонів на виду. Я чув, що Квоут безстрашний, енергійно опровавив він. Шинкар з незапличчими. Безстрашними бувають лише священники і дурні, а мої стосунки з Богом ніколи не були ідеальними. Хроніст насупився, розуміючи, що його провокують. «Послухайте», – спокійно повів він далі. Я був надзвичайно обережним. Про те, що я їду, не знав ніхто, крім скарпі. Я нікому про вас не казав. Власне, я й не сподіваюся вас знайти. Не сподівався вас знайти. Мені стало набагато легше, саркастично відказав Коуд, явно засмутившись. хроніст заговорив: Я першим визнаю, що моє прибуття сюди. Можливо, було помилкою. Він замовк, надаючи Коутові можливість йому заперечити. Коуд не заперечив. Хроніст тихенько натужно зітхнув і продовжив. Але що зроблено, те зроблено? «Ви навіть не подумаєте», – Коут хитнув головою. «Це було давно. Ще двох років не минуло», – заперечив ханіст. «А я вже не той», – продовжив Коут, не зупиняючись. «А яким саме ви були? Я був Квоутом», – просто сказав він, не бажаючи, щоб від нього домоглося ще якогось пояснення. «Тепер я Коут. Я дбаю про свій шинок. Це означає, що пиво коштує три шими, а кімната на одного – один мій він із шаленим завзяттям знову заходився чистити тишин квас. Як ви сказали, що зроблено, то зроблено. Історії подбають про себе самі. Але ж... Коут підняв очі і на якусь мить хроніст розглядів дещо за гнівом, який виблискував на поверхні в його очах. Якусь мить він бачив за ними біль. Свіжий і кривавий. Схожий на рану. Надто глибоко, щоб загоїтися. Тоді Коут відвів погляд і залишився тільки гнів. «Що ви могли мені запропонувати такого, аби прикрити ціну спогадів? Усі вважають, що ви мертвий. «Ви не розумієте, так?» Коут чи то втішено, чи то роздратовано хитом головою. «У цьому ж річ, коли людина мертва, її не шукають. З неї не намагаються розквітатися давні вороги. До неї не приходять із проханням, щоб розповісти», – ущіпливо сказав він. Хроніс не став відступатися. «Інші ж кажуть, що ви вигадка. Я і є вигадка», – невимушно сказав Коут із центральним жестом. Дуже незвична вигадка, яка створюється сама собою. На яка ще те ті, які розпустив я. Кажуть, що ви ніколи не існували, обережно виправив його хроніст. Коуд байдуже знайдав плечіма. Його усмішка трішечки непомітно пригасла. Відчувши слабке місце, хроніст повів далі. У деяких оповідках вас зображають просто убивцею і закривавленими полікоть руками. За мною водиться і таке. Коуд повернувся, щоб почистити стільницю за шинквасом і ще раз знизав плечима. Тепер уже не так легко. Я вбивав людей та істот, які були більше ніж людьми. Усі вони це заслужили, хроніст повільно хитнув головою. В оповідках вас називають убивцею, а не героєм. Коуд та Ймичи і Коуд корели вбивцця. Це двоє абсолютно різних людей. Коуд перестав чистити шинквас і повернувся спиною до зали, кивнув один раз, не дивлячись. Дехто навіть каже, ніби з'явився новий Чандріанин. «Новий жах серед ночі. Волосся в нього червоне, наче кров, яку він проливає. Ті, хто має значення, можуть їх розрізнити», – сказав Коут. Так ніби намагався переконати самого себе. Але голос у нього був стоманий і непереконаний із нотками відчої. Хроніст притишено розсміявся. «Звісно, поки що, але кому як не вам розуміти, наскільки тонкою є межа між правдою та захопливою брехнею? Між історією та цікавою оповідкою?» Хроніст замовк на хвилину щоб його слова засвоювалися. Ви знаєте, що переможе з часом? Коут не зводив погляду з задньої стіни, поклавши руки на стільницю. Його голова була трохи опущена, ніби на нього наліг великий тяга. Він нічого не сказав. Хроніст завзято ступив вперед, відчуваючи близьку перемогу. Дехто каже, що була одна жінка. Та що вони знають? Коутів голос звичав пронизливо, як пилка, що приходить крізь кіст. Що вони знають про те, що сталося? Він заговорив так тихо, що хроністові довелося затимувати подух, щоб розчути. Кажуть вона, хроністові слова застряли в нього в горлянці, яка раптово пересохла. У залі стало неприводно тихо. Коуд стояв спиною до зави, застигнувши і зас... затиснувши між зубами жахливу тишу. Його права долоня, що запрутувалася в чистій білій ганчірці, повільно стиснулася в кулак. За вісім дюймів від нього розбилася пляшка. повітря, наповнив запах полуниць і звук трощеного скла. Це був негучний шум усередині величезної, величезної тиші, але його вистачило. Вистачило, щоб розбити тишу на маленькій гострі скалки. Хроніст відчув, що хололене до нього раптом дійшло. В яку небезпечну гру він грає. То ось що відрізняє оповідача від героя оповідки, ошелешено подумав він. Страх! Коут повернувся. «Що вони можуть про неї знати?» – тихо спитав він. Коли хроніст побачив колотове обличчя, йому перехопило дух. На обличчі шинкаря наче розбилося маска миротворення. Колотове обличчя під нею було якимось неземним. Його очі були наполовину в цьому світі, а наполовину деїнте. Згадували в щось. Хроніст усвідомив, що думає про одну історію, яку чув. Одну з багатьох. Історію про те, як Квоут пішов шукати те, чого бажало його серце. Щоб здобути це, йому довелося обдурити демона. Але коли воно лягло йому в руку, йому довелося боротися за... Це з Янголом. «Я цьому вірю», – мимохідь подумав хроніст. «Раніше це було просто історією, але тепер я можу в це повірити. Це обличчя людини, що вбила Янгола». «Що вони можуть може знати про мене?» – запитав Коут із притлуменим гнівом у голосі. «Що вони може знати про будь-що з цього?» Він коротко люто змахнув рукою, і не наче вводячи неї все. Розбиту пляшку, шинквас увесь світ. Хроніст ковтнув, намагаючись позбутися сухості в горлі. Лише те, що їм кажуть. Кап-кап. Кап-кап. Напій із розбитої пляшки почав відбивати на підлозі неправильний ритм. А! протяжно видихнув коут. Кап-кап, кап-кап, кап. Розумно. Ви б використали проти мене мій найкращий трюк. Ви б взяли мою історію в заручниці. «Я б розповів правду. Мене не зламати нічим, окрім правди. Хіба є щось жорстокіше за правду?» На його обличчі проминула хвороблива глизлива посмішка. Одну довгомить тишу стримував лише постукування краплинок підлогу. Нарешті Коут пройшов крізь двері за шинквасом. Приніс ніякого стояв у порожній залі, не знаючи, напевне, вільний він чи ні. Кілька хвилин потому Коут повернувся з відром мильної води. Не дивлячись у бікове привідача, він заходився обережно, методично мити свої пляшки. Хоуд по черзі стер із денця кожної полуничне вино та поставив їх на шинквас між собою та хроністо, ніби вони могли його захистити. «Отже, ви пішли шукати вигадку, а знайшли людину», сказав він без емоцій, не, від, не підводячи очі. «Ви чули оповідки, а тепер хочете зв'язатися, як у себе у насправді?» Хроніст усім своїм виглядом виражаючи полегшення, поклав свою сумку на один із столів і здивувався, відчувавши легкий дрож у руках. «Ми почули про вас досить давно, дуже сумнівну чутку». «Я насправді не очікував», – Хроні зупинився йому раптом стало ніякого. «Я думав, ви будете старшим». «Я старший», – відповів Коут. Хроні, судячи з вигляду, був збитий з пантелику, але перш ніж він зміг щось сказати, Шинкар повів далі. «Що приволився у цей нікчемний куточок світу?» «Призначена зустріч із графом Беден-Бріцьким». Сказав Хроніс, легка надувшись за три дні утре. Шинкар зупинився, не дочистивши пляшки. Ви сподіваєтесь дістати зергавського маєтку за чотири дні? тихо запитав він. Я запізнююся, я запізнююся, визнав хроніст. Біля абагатого броду в мене вкрали коня. Він визирнув з вікна на дедалі темніше небо, але я готовий пожити трохи без сну. Вранці я виїду і більше вам не докучатиму. Що ж, я б зовсім не хотів позбувати весну, саркастично промовив Колод. Його очі знову стали. «Жорстокими. Я можу розповісти все одним духом». Він прокашлявся. «Я виступав у мандрівній трупі, мандрував, кохав, втрачав, довіряв і був зраджений. Запишіть це та спаліть, бо від цього вам не буде жодної користі». «Не треба це так сприймати», – швидко сказав хроніс. «Якщо бажаєте, ми можемо відвести на це всю ніч і кілька годин уранці на додачу». «Як милостиво», – буркнув Коут. «Ви змусите мене розповісти свою історію за один вечір? Не давши у стужилості забратися з думками. Не давши часу на підготовку? Його вуста стиснулися у тонкую різку. Ні, діть розважатися зі своїм графом. Я так не граю. Хроніст посміхом заговорив. Якщо впевнені, що вам знадобиться... Так. Коут різку з браскотом поставила на шинклас пляшку. Можна впевнено твердити, що мені знадобиться більше часу. А сьогодні ви геть нічого не почуєте. До справжньої історії треба довго готуватися. Хроніст з насупився супився на провів та провів пальцями крізь волосся. «Я міг припроділити вашу історію завтрашній день». Повідомивши, Побачивши, як Коут хитає головою, він поступово затих. Помовчавши трохи, він розпочав знову, заговоривши майже собі під ніс. «Якщо я знайду коня в бедні, то зможу приділити вам увесь завтрашній день. Більшу частину ночі і трохи наступного дня». Він потер собі лоба. «Ненавиджу їздити вверхі вночі, але...» «Мені знадобиться три дні», – заявив Коут. «Я в цьому абсолютно впевнений», – хроніс блід. «Але ж...» Грав, Коут з неважною маховликою. «Не буває так, щоб людина розповідала про себе три дні», – твердо відказав хріст, хроніст. «Я розпитував Орена Вілсітера, Орена Велсітера, на хвилиночку. Йому 80 років, а пожив він так, щоб вистачило б на 200. Якщо взяти до уваги побрехеньки, то 500». «Він шукав мене», – сказав хроніст із особливим притиском. Йому знадобилося всього два дні». «Така моя пропозиція», – просто сказав Шанкуар. «Я…» Або зроблю це як слід, або не зроблю взагалі. Стривайте! хроніст раптом просяяв. Я думав про все це задум наперед, заявив він головою, засуджуючи власну дурість, я просто відвідую графа, а тоді повернуся. Тоді ви зможете витратити стільки часу, скільки заманиться. Я б міг навіть привести з собою скарпі. Коут поглянув на хроніста з глибокою зневагою. Чому ви взагалі даєте, ніби я був би тут після вашого повернення? вражено промовив він. «До речі, чому ви вирішили, ніби можете так просто вийти звідси, знаючи те, що знаєте?» Хроніст застиг. «Ви...» Він гликнув і заговорив знову. «Ви маєте на увазі, що на цю історію знадобиться три дні?» – перебив його колод. Починаючи від завтра, ось що я маю на увазі. Хроніст заплющив очі та провів рукою по обличчю. Грав, звісно, розітеться. Хто його зна? Як йому тоді повернути собі його ласку? І все ж, якщо це єдиний для мене спосіб її добути, то я згоден радий це чути. Шимкар розслабився достатньо, щоб наполовину усміхнутися. А що? Три дні це справді така вже дивовижна? Це справді така вже дивовижна? Хроністове обличчя знову стало серйозним. Три дні це доволі незвично. Але знов-таки. Він не наче, почав, е, не наче почасти втратив почуття власної значущості. Знов-таки. махнув рукою, ніби показуючи наскільки безвоздіту слова. Ви ж той, хто називає себе Коутом, підняв очі та подивився за своїх пляшок. На його повних вустах грала усмішка. В очах розпалювалася іскарка, він наче підріс. Так, гадаю це я, сказав Квоут, і в його голосі пролунали залізні нотки. Кінець шостого.